بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم tukiwa tukiendelea na darasa zetu za tafsiri ya Qur'an al-Karim katika aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa idh bitala ibrahima rabbuhu bi kalimat anamkumbusha mtume wake nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam Mambo yaliyopita yaliyompitikia babu yake Ibrahim, kama kwa kama ni mtihani kwake Mwenyezi Mungu kumbuka alipompa mtihani Ibrahim Mola wake Mola alimpa mtihani Ibrahim bikalimati mamuru, ambri izo, kwa mamuru, amri kumi. zinajulikana mashuhuru hizo ni amri kumi za Nabii Ibrahim alizopewa na Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala huna na akazitimiza zote kama alivyotakiwa Mwenyezi Mungu akamwambia mtume wake Ibrahim baada ya kumuona kapasi mtihani huo akamwambia ini naj'aluka lin imama mimi nataka nikufanye wewe Ibrahim kwa watu wote wa duniani kuwa kiongozi wewe wewe ni kiongozi wa duniani kote kala nabii Ibrahim kwa hamu yake na upendeleo wa zozio chake alimwambia Mwenyezi Mungu wa min dhuriyati ya rabbi Tunukio hilo litunikia mimi na kuomba na watoto wangu na uwape. Kala Mwenyezi akamwambia ni sawa lakini la yanalu ahdi walimin. Hawatoipata ahadi yangu ya kuwapa uongozi watu watakao kuwa madhalimu miongoni mwa watoto wako. Kwa hivyo ndugu wa somi na wasikilizaji wa Qur'an tukufu na wafuatilia miongozo ya Uislamu. Uongozi haupatikani ila kwa kupaa mtihani. Na hata hivyo, huyo yoyo kuwa amechaguliwa kupewa uongozi ajue kuwa amepewa mtihani. Amepewa mtihani. Kama ataendelea kuifanya vizuri, ataendelea kuwa mwenye heshima na taadhima. Na akifanya vibaya, atarudi nyuma na atangushwa. Mwenye zingu Subhanahu wa Ta'ala anasema kuambia mtumi wake Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa, wa ja'alna al mathabata mathabatan kumbuka wakati tulipoifanya lkaba ni mahala pa kurejea watu duniani kote kwa na ni mahala pa amani na tukatoa agizo kwa kuambia wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla tengenezeni katika mahala alipokuwa akisimama Ibrahima wakati ujenzi wa al-Kaaba pfanyeni pao ni mahala pa sala Mwenyezi Mungu anasema wahidna tudimpa hadi ila Ibrahim kwa kumwambia Ibrahim na Ismail antahira tukaambia toharisheni baiti al-taifina walakifina nyumba yangu elkaba kwa ajili ya watu wanaokuja kuizunguka kwa ibada walakifina na watu wanaokuja kukanda karibu yake pembezoni mwake kwa ibada walruku sujudi na wanaokuja akiruku na kusujudi ya yani nku na kutoka wote hawa wanaekusudia nyumba hiyo kwa hivyo itakasheni uyemepushe na aina zote za machafu kama vile masanamu na mengineyo wa idha qala ibrahim mzingo asema kumbuka muhammed aliposema ibrahim tajal hadha baladan amina ewe mwela na kuomba uifanye nyumba hii yani hii uliyomo dan yakinj baia mji wa maka. ufanye uwe ni mji wa amani warzuku ahluhu mina thamarati na uwapariski wakazi wa mji huo wakazi watokuwa meizunguka zunguka nyumba hiyo uwape mina thamarati aina mbalimbali za matunda mazao. zao man amana minhum billahi wal yawmil Yuli kuwa ameamini miongoni mwao kumuamini Mwenyezi na siku ya mwisho. Alijilinda hapa na Ibrahimu kutokana na mafunzo aliyopata kule alipoambiwa la yanal wa hadhi Hapa akaona ajilinda kabisa. Lakini mbele mtukufu, e, mwanafunzi au mtumwa mbele ya bwana wake, hana uhadari wala hana ujanja. Kala Mwenyezi Mungu akamwambia Ibrahimu kwa swala la riziki wa Na ni tampa mpaka kafiri. Si si wale waamini tu. Kwa swala la, la riziki nitawapa wote, wale waamini na wale makafiri. Fa umatihu qalilan thumma atruhu ila adhabin nar. Nitawapa starehe ya muda mfupi ya duniani kisha niwavute kwenye adhabu ya moto. Wa biisal na mahala pabaya pakurejea mja ni hapo wa idh yarfa'u ibrahim alqawa'id min albayt mzee wanasema kumwambia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa idh yarfa'u ibrahim kumbuka pale poko akanywe ibrahim alqawa'id misingi ya jengo min albayt ya kaaba yeye ibrahim na ismaeel wakishirikiana mwanae ismaeel wakawa nasema rabbana taqabbal minna ewe mola tutukubalie kazi yetu hii Ikubali hii kazi itokana na sisi innaka anta sameo alalim kwani wewe ndio msikivu na mjuzi rabbana ebu mala wetu watujana muslimin sisi mimi na mwanangu ismaeel waislamu wa kweli kwako wa min na vile bila nasasi chetu ukifanya ni watu mata muslima umata wele muslimu, laka kwako wa arina manasikana na utualimishe mahala wetu maibada mahala maibada zetu sahihi Watuba alaina na utukubalie amali zetu innaka anta at tawabur wewe ndiye mkubalifu wa tauba wewe ndiye mrehemeevu wote wako anaendelea ibrahim katika dua zake akiwa pamoja na mwanawe anasema rabbana ewe mola wa ba'ath fihim rasulan minhum na kuomba utume ndani ya watoto wangu ndani ya kisazi changu utume rasula منهم mjumbe anayetokana na wao yatluu alayhim ayatik wa yuallimuhum mjumbe atakayesomea aya zako na kuwafundisha hukumu na maagizo ya kitabu walhikma na hikma zake, falsafa zake, na yuzakihina na awatakashe wanzake Inaka In antal azizul hakim kwani wewe ndio mshindi na mwenye hekima katika matendo yako mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema kumwambia mtume Ibrahim kumwambia mtume Muhammad Ibrahim wale waliokuwa kuwa wakimkwepa nabi Ibrahim basi mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake sallallahu alaihi wa man yarghab an millati Ibrahima. hakuna ambaye atachukia mwenendo wa Ibrahim kiibada na kimaendeleo na kimaisha ila man safha nafsehu isku yule aliipotosha nafsi yake mwenye kuipotosha nafsi yake ndiye atakayechukia mwenendo wa Ibrahim wala kadista fainahu fi dunia. na kwa hakika tulimchagua Ibrahim katika ulimwengu huu wa انه fil akhirati laminal hapa duniani tumemchaguo kumpa cheo na siku ya kiyama atakuwa yeye ni katika watu, viongozi wa watu wema mwenyezi tunakuomba utufanye sisi tu miongoni mwafuwasi wako ifa qala lahu rabbukumbuka pale aliposema kumwambia ibrahimi maula mlezi aslim ewe ibrahim jisalimishe katika amri zangu Zitekeleze ambe zangu kama nilivyozigeza kwako. Kala Nabi Ibrahim akawa mtiifu na kujibu kwamba aslamtu lirabbil al alamin. Mimi nimejisalimisha kuwa mtiifu kwa Mola wa viumbe wote. Wawasabiha wasa banihi. Si hilo tu lakini aliweka wasia Ibrahim kwa dini ya Kiislamu kwa kufuata mwenendo wa Ibrahim aliweka wasia banihi watoto wake wa Yakub na Yakub na Ibrahim na yebani akawafundisha na kuahusiana na kwa sister, e, watoto wake pale aliposema ya bani watoto wangu nyi ina Allah astafala lakumuddin Mwenyezi Mungu amekuchagulia nyinyi dini wa Kiislamu dini ya Kiislamu falatamtuna ila wa antum muslimun kwa hivyo kwa vyovyote vile msitemkakubali mkafikia kufa ila mwe katika dini ya Kiislamu mfe na dini ya Uislamu. Basi kwa kuwa Yahudi walikuwa wakijigamba kwamba wao ni wafuasi wa Ibrahimu amwenyezi Mungu anawasuta hapa anamwambia amkuntum shuhadaa idh idhabara yakuba al-maut. Bali nyinyi mnojidai hivyo. Mlikuwa hadir wakati yalipomhudhuria mauti ya wakati mauti yalipomshikia yakuba nyinyi mlikuepo mkausikia usia wake waliokuwa akihusiana nawe idh qala libanihi pala alipoambia wanawe yakuba ma ta'buduna min baadi ni kitu gani mtachokia nyinyi baada ya nimekuondoka duniani watoto hao kalu wakamjibu baba yao kusema na abudu ilaha ka wa ilaha abaika tutaabudu tutamwabudu sisi tukaimwabudu ni Mungu wako na Mungu wako, wa wazazi wako wa Ismaeel, wa Ishaqa ilaahan wahidan Mungu mmoja kwani nahnu lahu muslimun na sisi kwa Mungu huyo ni wenye kujisalimisha na damli Mzungu wanasema tilka umma ni umati kati khalat laha ma huo ni umati kina Ibrahim na watu na kasasa zake Yakob na kasasa zake zimeshapita na kuthibitikiwa na machumo ya amali wamezifanya na nyinyi mtathibitikiwa na malipo ya amali mtazozifanya wela si busara wala si akili kujinasibisha tu kwamba sitonfuata Ibrahim sitonfuata Yakob bila kuhakikisha, kuonyesha kutekeleza amri zake mafunzo yake mahusio yake kama alivopewa na malaika tilka ummatun kad khalat lakum ma kasabatu lakum mimma kasabtum huwa umeshapita na kuthibitikiwa na malipo yale ambayo waliachuma walakum na nyinyi ma mtapata malipo ya amali mlizo mtakazo zichuma wala tusalun walahum tuulizo kam hamtuulizo amma ya malun kuhusu Yale waliokuwa kiafanya kina Ibrahim na Yakobo na kisazi chake. Wakalu, baada ya kuona Wayahudi hawana haja tena. Wakakimbilia uongo na udaghai. Wakatangaza kuwatangazia wale mwangu. Wasema kunu hudan au nasara tatadu. Ninyi wale mwangu nyinyi kama mnataka wongofu, kuweni Wayahudi au wa Nasara jumtongoka Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul wa'bi' bal millata Ibrahim hanifa bal dinatakashi kama nana wa mimi ni mila na mwenendo wa Ibrahim uislamu uliotakata wa makana minal mushrikina na wala hakuwa kabisa katika washirikina." Qulu semeni nyinyi waislamu, semeni kama alivyosema mtume wako Aamanna sisi sami tumemwamini Mwenyezi Mungu wama unzila ilaina tumeamini kilicho kwetu wa unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq na tumeamini kila kilicho kilichotrimshwa kwa Ibrahim na Ismail na Ishaq na Yaqub wal na anbiya zote via wama Musa wa Isa tumnaamini mwongozo aliopewa Musa na Isa katika Taurati na Injili wamautiya nabiyuna min rabbihim tunaamini alichopewa mitume wengine kutoka kwa mula wao la nufarriku baina ahadi minhum hatuko tayari kubadilisha au kutafautisha kati yao yote miongoni mwao mitume wote mitume ni waongofu wote mitume ni watu mwenye zingu na mafunzo yao ndiyo maagizo ya Mwenyezi Mungu wa nahnu lahu muslimun na sisi kwa mwenyezi Mungu huyo tunajisalimisha Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake Muhammad wa salama, fa in amanu bi, ikiwa wayahudi hawa wana wa kama mlivyoamini nyinyi waislamu faqad wa hakika watakuwa mafuzu wa in tawalaw, na kama wataipa mgongo imani hiyo wa kaamini wao unapovitaka fa inna humu Uwelewe kwamba hao wako katika ukaidi tu wanatumia ukaidi lakini ukaidi wao utawapata wenyewe fasaykifihumullah atakutosheleza wewe Mwenyezi Mungu atakutosheleza wewe Mwenyezi Mungu adha mwenye zao adha zao hao waao wasamii walim na msikivu. na mjuzi wayauni na nasara wanatabia ya kubatiza watu na kuwasibisisha katika uyahudi au Nasara kwa kaila yao hiyo ya ubatizaji sasa niwaambie Allah uthibitisho wa imani ni wa Mwenyezi Mungu waman asanu sabagat, ni nani ambaye ni mzuri mnye zimu, wa kumshinda Mwenyezi kwa wa imani wana hanu abidun na sisi mnye huyo ndio tunaimwa قول وااَمْبِي تَنَا اَتُحَاجُّونَنَا ِهَؤُلاَءِ يَنِي مُنَتُجَادِلِي مُنَتُفْعَلِي ُكَاهِل فِي الظِّلاَلِ كَتِكَ الْوُنُ wenu هَلْ يَكُونُ مُنَزِزُنُكُ نَدِيَّ مَلَذِّي وَرَبُّكُمْ مَلَذُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ دَنِيَّمْنَ أَعْمَالُ زَيْنُ وَنَحْنُ لَهُ tu sisi kwa ajili ya مُنَزِزُنُكُ Tunafanya أَعْبَادَ ab zetu. Kwa ajili ya Mwenyezi tu tunafanya ibada zetu. Tunafanya ibada kufuata maagizo yake na kuepukana na makatazo yake. Kwa kufuata mapenzi yake Mwenyezi Mungu na kuchukia aliyochukia. Amtaquluna in Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa la subat kanu hudan aw mnasema mnajigamba kwamba Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub na vijukuu wao, vizazi vyao kanu hudan au nasara kwamba walikuwa hao ni wayahudi na au nasara qulu mtakuwa ndio wajuzi zaidi au munyezingu ndio mjuzi zaidi anasema munyezingu subhanahu wa, wa ta'ala waman antum a'lamu am waman min min, min allah wajuzi wa zaidi au munyezingu ndio mjuzi na hakuna mwenye kudhulumu nafsi yake kushinda watu walioficha ushahidi wa kweli kwa kutoa kwa Mwenyezi Mungu waliona. Wama ama bighafil an ma hakuwa mwenye kukafilika akaepokana na mnau yafanya. Tilka umma huo ni ummati. Hizo ni nyumati. Kada halati zishapita laha ma kasabat izinathibitikiwa nyumati hizo na machuma walioyachuma malipo yake wataipata huko kwa wale wao wala kum ma na nyinyi mtapata malipo ya yale mtakayoyachuma wala tusaluna amma kanu ya maluna na wala hamtuulizwa kama hamtuulizwa kuhusu waleokuwa kiyafanya wao wao wana yao na nyinyi mna wao ikiwa wameongoka, wameongoka, ikiwa wamepotoka, wamepotoka, na nyinyi lakini mnatakwa muongoke نصفوته وتوفوا نفس زين والله سبحانه وتعالى اللهما اجنا يا كريم بتذكيرك منتفعين ولكتابك ونبيك متبعين ولاطاعتك متمهين وتوفنا ربنا مسلمين برحمتك يا ارحم الرحيم وصلى الله على محمد وعلى اله